چاغوي ایمان مچازي دي تاوي چاغي کې توغيان د نفس باقی وي سرکشي د نفس وي کله نیکی کوي کله بد دي کوي کله نیکی کوي کله بد دي کوي ایمان حقيقي دي تاوي چاغي کې سرکشي د نفس ختم په تحقیق کې کله چې جماعت ته خبروخه حوالہ ورته ترشیر مزه لري کې دا خبره کوي ایمان حقيقي ایمان مجازی چاږي کې توګه اندنه په پښتني شي دي ته ایمان حقيقي وي دا د زید نه هم خدا مانار مړه ورته اوموند کم دې پټه د صبر او لگولا علا قلوبهم د دې پسنونه باندې اسقامو هر کله چې بیر درې دل ویږي کنه او درې دل بینه الملکی مخدا بچا د کینم تا دغه او ته چې سجدا وکړه نو پکا چې ربنا ربونا پروردگار زموږ چدي رب السماواتي ريګي پیدا کون کې د اسمانو نو مزمکو دی او لن ندوا هر کس مګنفولو او عبادت نکو نر ابلو فمن دونه شی واع خدانه الهن معبودان او معبود لقد قلنا اذن شتوتوا تاک شرمنګ ووایو پتہ هغه خبره قولو دیگه کنا شت تا ته د حد نه وتيري دیگه ډير زیات تجاوز به پکې او ها اولاي دیگه د عادی او خصوص او کی د تر او سوس او سيدون کی د دې نجران او سيدون کی او مناج قوم زمنګ دي اتخذوا او منا اعت بيان نه خان وي اتخذون ولیدي ویکی دوین تجیس کردی من دونی خی سیوہ دا خداینا آلحا آلحة باطلتا باطل خدا یا نوری دي او لولا یعطونا ولی را تک نکی دا لولا فمان دا حلا دی ولی را تک نکی علیہم فعبادت تدویر من سلطان بیین فدلی اخکارات فمان ازلمو سوکل زالم دی ممن افترا لعنو وشانا شدیر دزان جرور کی علاللوہی کده با پا اللہ بایین تروک چنش پتر شرکو تا او دا یو بلتیو بی خان قارا بازو خم لبازن ویزا عطا ویزا عطا تدزلتموغم اور کلیشتانسو ردوین یک سو شئی او زان لشئی تده کافرنا او و مای عبدون کی دو خبری چتانسو دیک دو دی مای موسول دی یا مای نابی دی ماروک خان کمای موسول شیی نَدَتْبِخ كور بشي او کما ناي يشي تقريخ كور بشي و ايزي عت تذلتموهم او ارقلت جدا شيد دينا او ما ده اگ خدایان نا يا عبدون چي الله مگر نديو خدين جدا مي نفعو راجيشه نوما ايزي تذلتموهم او ارقلت جدا شيد دينا نو قال وما يعبدون الا الله دی او دې عبادت نه کو مګر د یو خدای نفعو ندا با کله سره لږه دا په مسکه جملو متارزه شو وړي ا ها اوما نفعو څنګه دی اصل کې زهیت زنت موهم فاوو نو تاسو را جېشه رجو کې مایلانو کې لړکا کې آتا کی ستاسو د پر ربکم من رحمتي نا وکر نا وکر. او وhto ye hy lakum da dawai kade wakane wakare awalla ba barabar ki turus pakistan surafara men al amrakum taqa da ta aslan mer pata na pa samaan da na pe alada na pe cha tasur pe na pa wale ka khair aw tara shamsa allah way ar mutakhatab to way ta winin war e muhataba to winin war izzat e izat wal ad ar kale chidan war raki ji mutazabro na mailaki ji ان کا احمد دید دی ذات الیمین خیت رب ترابدون کی دا خیت رب ترابدون کی الیل غار چی سوک دی غار ترادی نو دانور تینا خیت رب تفادی خیت رب پانی او ایزان غربت او ارکل چلو بی کی دانور نتقرید و خم پیگدوی پریگ دی ذات الشیمال فیگه نو دانور دف مکمل یعنی ساکر پی لگ لگی او ما زکر کم پی لگ لگی او مورت که دی پچتی جا خرابی لگی دلتا چابیلی جی خدای کو سردن مر لگی دون اداس ساجن و ساجتی دی موکتی یرو را خدای کارونتا اسبابو کئی ار شیر در پر خدای سبب زایری پیدا کری نامانات جی وهم فی فجوتن من آبی صدی وهم فی فجوتن ایکی کانا تغیر دی کانا وهم فی فجوتن من او وی چې کوم دې پاپوران خځه کې د دې د هغه قرآن عصمر په منځوکې پراته منځوکې الله پاکوي بصره زته موږ کې د عبرت خبرې خدای پاکي کنا دا پاکې د عبرت خبرې دځه په ځای کې کنا کې په دغه دکملاله کنا او ما یعبودونا الا الله پاکې لاره کنا او وی زی سارسنګ دا ذالک تا قوتکول دبی دوم روق دموده حمایت کول من آیات الله من آثار قدرت الله اور راضا اوس دیدی کی بیا جملہ متریزا بل بالا بل بالا دې نه کنه دا شکې کیدا قرن بل جملہ متریزا را لا د فرادت رسول الله پتام باندې ټول خلق ایمان نه دروړي پرواه مکوا ایمان هان چې ته پاتې من یہد الله دا جملہ متریزا د تصلی ده نبی علی سلام کولې دا څه دکې دا څه پرڅوک دا په ونې نه دی نه دی دا کی پورن دا کی چې کی په هول محتض وایا کله کسينګه که اصحاب وایا که اصحاب او ومن یو دلیل او که څوک چله ګمران کی عمره کی فلن تجدل هو الی کی مرشده ته بیا نه ميدره فر دوستو ارحانه ما کډه سو و اتبعيه نافذ تمام کی خبر را لکا صفی ولشنه اتہ گومان کہ پدوی باندي ای قازن بذاتک طبیب پک خیر دونه مونہ به شروق او خالد او زخفه اب خالد متحسبهم او تو گومان کہ پدوی باندي ای قازن جمع د یختز د د بیدار او او خم خمر قود دا جمع درachtet دویو دتی و نو قلبهم او منگا ال العو رالو دیو پا نیو طرفنا بلتا ذات الیمین فی کنا خیط ربتا و ذات الشمال او نجلالین کلی کلی دی او پا روح المعنی پا دولو که لئن لا تابل الارد لحوم حوم شردوئی دا وخیون خوری او ایدان پا پشپک میاشتی که یو ظلوری او سو کوئی چه نپا کال که یو ظلوری دل سو کوئی چه نحقال که یو ظلوری دل ایو درب درب درب, درب. وقلبهم او سپید دی شنوند دا چکم دینو سره قیتمیر دی, دی نادا جی او وقلبهم او کن امیان چه لولی سپیتا خورده ای دا قد قبیر سپی پارواه ای دا قیتمیر نی خود قبیر جوک دی نمیسل که قیتمیر دی او وقلبهم او فیکی کنو سپید دی چه او نباسیتون خری کری دی زیرا ایهی دوانا خپلی سنگلی ہے نالی چوی نی اتا دیزیم دا مخانی خوطا کن دیتا لیچوی زیرا عیخی بیل وسیده پا پینا دا غار کی پینا پیجن پینا انگن داو برندی زادی خوانگن او یا پا دورشل کی وسید ساری دورشل دا درواده کنه صدا کم یا دورشل دیتا دیتا دیتا دورشل کی دا سی نا کنه نا دیتا دورشل دا تقا دیتا دیتا څوک ورته وي دون په ځای باندې لو ولایتا ګوره ل دوی په نا سا پر او خته نا سا علیه په دې صحابه کا او لو ولایتا نو ته به وګرې منه هم د دینه فرانند پر د او پهیکل کنو په تختی او لمولې تمنهم رعب او ته په دغه دینه د جهات ورو نه زکا چو خداس پیوتا او بل چاہ دوی سترگی غری دلی دی سترگی غری دلی دی روپ پسر لیگا لی نشی کتے سو خدا دا سا حیبت ناب وجودو نے دی ولی ویختب مویدی کنا دومر ویختب پی را را شویدی او پل سترگی غری دلی دی تک سپین مخونے دی حیستا آنو بس روپ به براشی اگه مګ یوستا ځو کنه یکم په دې کې چې دا د ولر وساره پر خودي او سره څنګه کړې به چا وته دون نور نه چهره و چتا به وته کتر کنسلی باندې په محبت تام وې تانه عامه شي په خوې کنه کومه به زاته په پرشته را وشي وې لكن فخر خدا او کسلی په چا وته شوکته چې تقریبا هغه کرے. او څنګه سره مليخې پرخوځي ته او سر کړی او دغه خسته انسان نو خلیب روغ ګرځات او کزانې کم تک قرانګي باسنام قوم دې منګر ابیدار کړې دې تساعل لدیبا چدې یو بل نه تپوشکی بینه هم تخفل ما بین کې او خپل ما بین کې تپوشکی دې مې ربیدار کړ ه نو کان لکایلو منهم وی یو وایون کې د دینه اذا مکسلمینا دي مکسلمینا چې ده کنا اراد يج كم لبستم او وقالوا مدوي بيچ لبستنا يومن درن همتير كدي او باذ يوم اي باذر قالوا هر كلي شو كتدي بي خط تو تو دي دغته كنا ربكم عالم هو عالم دي بما تقم دال لبستم چتا درن كثير كدي ويكي عباس اويو جماع علم امي لا قليل او دي بي بي بي بي ولي ويا اندو وكسان بيزه ساعي يعرفوا الناس نمالومه يا قائلن وقائل لا يوش تكذا ها خاكدا قالوا لبسنا انه ذا جمعنا عقل لجمع ثلاثه صلوشو بيان قالوا ربكم اه من بمال بيشتم نريدك تيشو وكسان بس بيش وكسان ما يا دم قليل بيان من القديم انا من قال قالنا زيما هذا فكير انه هذا الذي وجهنا رازوس اه لمن معنى بيشط طبعا سوتاس وليكي حتى تاسو دا يمجي خالي ببريقكم تحقلوا <تصفيق> شت فيكي تحقلوا سبينوزارو وريختتو ياه يعني روبي ده سبينوزارو وريختتو سبين وريخ بكسري دريسرا سبينوزارو قتوي هذه للمدينه ی خاطه ولګې چې سړی چې د اسلام نامه کې خصوص دی او په اسلام کے تور اسوس دی ویل یې د خاطره فل یې در دې وګوري چې ایوها اسکا ایو اهل دا څه وایې کوم لوشي دونکو د اسکا حلال دې دې حتت عنا ما فل یاتکم تاسو راټوکي مریس کې من پرزق سره دتکه سړی دا دتکه اهل له فهو يحلل وليتلت وف لقد كانت قدرتك في نفسه لأنه لا يتكلم بقرآن شرمنا فهو تلاوات فهو ترزمي تصبوك وليتلت وف فهو يحلل مشرعان فهو يحلل بعض الشيء تجربة ثابت وليتلت وف او دي دي نرميكي في معاملكي وليشعرن نبيكما حدا خبری پتان او نړی خبرې پتاه شمانی او کثره ینه ځکه کار دي نو کې چا په سمو ته خبرداري د خلکو کېږي او دا خبرې چې ته پیډي انهم بي په ما بینته مو قصده توحید په مسلکلک ولا دي انهم ان یزهرو پېږي چې تر دې خبر شي علی کوم پتاه شمانی متلی شي یډمو کوم نو تاسو به سکی تاسو به کی یعنی مطلب به کیه پېږي او یو اړ په خپل دین کې ولې په خون په هغه دینو کنه اولمن توپ له هوې ځنه بدا او تاسو په کامیابی نشئ په تاټیم کې او په کزاله کومد کارانګي کڅټرنګ دې میرا بیدار کړو عاصرنا عليهم خلک میں پدوی خبر کړو خبرونو خبره ما کړې ها لیا علمو بس مخصوص وره دي ها په کې ته دوه درجات دي قبول مخصوص وره را بیدار اولو نو مخصوص دې کنه دی یالمو اچھو بی پیش دا خلق چان نواد اللہ چو آده دا خدای باد الموت خکدا وان نا سانتا ولی دا دونمو دا چھو دو کولی شو را پاسون دا بڑی بام را پاسون وان نا سانتا و قیامت چھو دے لاری بپیا نبده کشک چوب نشتا از پا کم وقی دا کم وقی دا از یتناظرون پا ترکیت کسدی دا آنسر نابسدی دا آزرتی دا موږ په کم ټیم کې حال اق را بیان کړو اس په هغه ټیم کې یتنازعون یتنازع المسلمون والمشركون ویږي چې نزا کول په خپل مابین کې امرهم دا امر د دې چې خپل میناره دا اسو دا یې نه انګیر چاپې نن څه شي جماعت جوړ کوو کمناره جوړو نو وقالو نو وی مشرکانو د نجران چھو ابنو علیہم تا سجول کے پدوی باندے بنیان آئے و بادے جو بھی خوشت منار جوڑ کے چھوڑی پھٹکی او خلق دلل زینبی دی ربهم آو دا بسراد دا کلام دا خلید ابر خان چھتا سیئے جدوی پدے خبرہ کل دیر غگی دل خندی ولی سی شرعی مسئلہ خندہ دا شرعی مسئلہ دا خوشت کم ربهم رب چھوڑی ردد دي چې دی عالم دی په دوی د دې په حال باندې ډېر خاص پکې نه د پکار ډېر په دې تل پکې نه دی نو قال الله دینا اوه هغه کسانو غلبو چې په دهقتیم کې غلبو په خپل امر او مسلمانان دي جلنۃ تختذن علیهم علیهم موږ چې دی جوړو په دوی باندې به ګېر چې غیر چاپره دینه باندې دنیا سَيَقُولُونَا زردی چه وی بدوی چه سلاسطن درے کسان دی حم سلاسطن اسے درے کسان رابعوهم کلبهم دا رابعوهم سرے دا سپت تک ورے اسے درے کسان چه سلورم ددوی کلبهم اغس سرے سر او بل یو ویقولان او ویقولنا خلق وی چه خمسطن حم خمسطن بے گی چه شپگم ددوی سپیدی اور سادر کلبهم رج دا په الله فون د نجران د نشواره د نجران او دا, <تصفيق> دا, دا رجم بل غیب ویشتل په غیب نه دا د لاند کوځه په ته پایي الله مسلمان بل کې وشتو چې غایفتي د سدرنا او د حقنا او ويقولون دا د مسلمانانو قول دی یاد او دی په وای چې سبعتن د بوک ساندی وصامنهم او پیږي اتم د دې چې د قلب هم داسپيري دې باندې خدای سره خبره کریلا نه لکړي باس په دې خدای په څه په يوې دي باندې مشر چله خبره قل قدونه د چې دې ګودي په دې کې څه کې باندې نو بار بار خوې وي ولته چې ربي عالم بعيده تم خدای پاک عالم دي ربي پشمار باندې ما عالم هم نفيږي د دې پشمار باندې الا قليل مگر لكسان انا تمہاري تگفتگو مکوا فیهم بحق دا صحابه کار اوکی اللہ انواحرا مگر گفتگو خکارا بما انزے لیلے چه سمرم اکبان نادر شویدی تا دین از جاد پکی غگیتن ندی خوا و لا تستبتی او تطلب دا فتوامکوا تطلب دا حکم مکوا فیهم بحق دا صحابه کار فکی منهم تا دی احلی کتابنا اخدا دا اچانا و تقولن اتمو و لشه ان په عبارت یوسف کې چې ان نفاع النذالکہ چځته دی كون کې ما غدن سارلا یعنی پاینده کې ها الا یشا الله په دې کې خدای د خبره وختم کیم فریده م بچو وختم کی کنه به دا خلا ختم سم نه کنه یشا الله مگر چې د خدای اراده وشي او راضا وذكر ربک یادو خپل پر ور ديګا ایزان نسیتا هر کله چتا چې اراده په تاکټیم کې دا او کطاره به اور او وقل اشا او او قریبدا یعنی متحقق دا خبره چې ایہ دی ربی چې الله هدایت کی ما ته پرو دیګار دما یا اقرب یوسست جدیر قریبی ورکا من هاذا دواقعات صحابه که رشادت جهت هدایتنا چې دلالت کوي جماعت پیغمبري اول ابيسو او دي درن تیر کوې یی که دیم په خپل غار کې سلاسمه اتین درې اندري سواکالا شرط مئ اتین سنين درې سواکالا او ولدادو تسا او زیاتې کنه حقینا ولله او عالمو خدای پاک عالم دي یما په هغه درنگ باندې لبسو چې دې کم پکې سو چه دې هغه کن درن تیر کړی بیما پا اگمو دلوی سوت دی کم درنگ تیر کردی پا دی کاف دی نهو غیب السماوات تا دی اللہ دفار دی بیگی غیلم دا غیب دا اسمانگو دزمکو افسر بیهی سخ کل بینا دی پا ار بیگی سعجیب بینا دی موجود و اسمعی سخ کلی نیسی پتری تاجب دا کن پیلی تاجب دے کن دی و اسمعی او سخ کلی جکم دی نگی کے او ریدن کے دید ارمس مو مالا ہم نشتر دی خلقو دا پارا من دونی ہی سیوان د دی خرپاکنا من ولیین سوک حمایتی ہاں او ولا یو شکو بی حکمی اللہ نشدی کئی پخفل حکم کے پخفل قدا کے اخدا اے سوک باست دیو شکل الشیطان و جیمی موطل ما اوحی لیکن کتاب ربک لا مبدل لکالماتهی ولن تجر من دونهی مرتحدا حضرت مبارک پخواه پاک پرمائش وطلوخ ما اوحی لیکن اغه چاته و خې کوډي شيو په زړيده و خې باندې دات راځي دالوله دا کم تلاوت تي تلاوت الدعوتي له توحيد بلحقا د تلاوت الدعوتي توحيد او احکام تا خلق رابل من کتاب ربك چې دیو دا کلمه دل من بياني ده او دا دا بیان دې هغه ما چې کوم په ما اوثیه کړی ما دا شوه چې ټولولا هغه شي او هیله کاټ په ځای د وحڅ سرتات را دي چې هغه شي کتاب د پروردگار شتادي دال او ولہ تلتف تلا قولهم ائتوا بالقران غير هذا او بدلوا په دې دې د پاتمکه وا چې وی وی چې یو قران یې را تاغو کو یا په دې کې تربیه وکه لا مبدلې کلماتي نشته د هیڅ شوک تغیر ورکوونکو او بدلوونکو کلمو د خدای لږه نو فال قران محفوظ علی التبدیل فتسلبه قران ای زی محفوظ دی رتبدیل نا پدی تصحیح حاصله کا بس دا, دا دیر وی او زی تاته د ازک و ما چورن تجیدا هرگز به بیان مو می ملونی هي شی با خدا له مخاطبه نو اسلام دیو دی او کو پر شوتی ملتحدا زید پنای ملتحد ما نه ملجا او ملتحد ما نه مبزا هو مبزا سمانه زيده فرياد زيده فرياد او زه چې کوم دي د فناي شيوا د یو خدای او وشبر نفسه کار دي واقعا بومه فارقي صورت انام مبارک کیته را شو وا چا ابن حسين او امیہ ابن خلپ ولید ابن مغیرہ ابو جہل ابن حشام دا سنادید و قریش رال او پیغمر علیہ السلام تیوی چیر دا سکاوکا چیر دا سرکم کسان دی ندازم و غلامان دی مو چیدوی سرکین و نمک پا دوی بڑی اخکار دا ہے. نه داېوک که چې دوی د خپل مدس نهړه نمونږ تا سره کیو یا کم اس کم کداې نه نه دوی د یو وخور کومونږله لبل وه حضرت مبارک په ل خبر را تیره شوه شره ک داس یشي چې خیر جائش دی ګنجایش تدي دوی د یو وښور کو او پاغه ټیم کې دوی سرپې خبر یو سرکمو د دو اسلام روړي مزه دې دا اسلام چې دینو دا ابعاء اله اسلام له ټول حرف شي د پاک وی چې نه دا صحیح دا کار برابر نه دی تاسو په خاطر مبارک کې چې کومه خبره کړې درې دا فداوی په دې خوشاله نه بس وصبر نفسک ولما دا لي كريدي شيخ په خدي نه راځي چې وسره نفسه کچري دا ده هذه الايه من ايه سورته انعام دا غي نه زیات بل یک دی وړي هغه کې دا, دا, مجلس دا و چې ولاته تر دي الذين شريم ما نه بل مجلس نه شړما او دتیا چې کم دی کنه وسبر نفسه کا بل نفس دې سره بند کو د په مجلس کې تکیدا تپکی کینہ دبی ماته دومره ګران دی چې تا ته حکم کوم چې تپکی کینہ دبی لا کوم کو जागा نی او ځل بي پیګی خبر دې رتنه شو ته خدای په جناب کې مستپیفی چې تا غونډي شخصیت ته ما چې تو سره کینہ دبی لا څه شېدونه یې هیڅ وی فلسنا دې د او دا په جہل او دا په لیدار داسې شیزونه نه دي ځکه صبر کېدیو ما ده ویل چې حبس شي حبس النفس علاماتک ره دي تو ویل حبس صبر او حبس تویک صبر یې سپرو ده باب زره بند کیږي چې شو در پروتا هوري نو حضرت تراغه او کې ناس ته وي ويا الحمد لله الذي جعل في امتي من امرني بالصبر معهم او خدای لغه سنا دا چې ما ازما په اومد کې دا خلک پیدا کړی دي چې ته امر کړی دي چې تبو سره کې نو تو سره ځان صبر کا نو هغه قران حجوم چې هغه بند نه أغلي دي منزل علیه کنا قران حجوم 파غه منزل علیه د رب بیا بی خپل ذات صبر او تو صبر کا خپل ذات نفس کا خپل ذات مبارک بن کا ما الذين صروا ايكسانو يدونا يعبدونه جبي عبادت کوي ربهم د خپل پروردگار بالغدات غدا جمغه قدوتون قبل الزوال د سبا پټیم کی یعنی قبل الزوال او عشي ما بعد الزوال ته یعنی دایمان ویخو دو وقتو ندیا و قبل الزوالی و بعد الزوالی نو عبادت کی دوی دوام شو عبادت کی سر دوام دو کم دینا مالو شو دب الغدات والعشیل او بلپک اخلاس تی یریدون وجهه یریدون بتلک العبادت ویرا دل دی په عبادت باندې وجهه خوده او ورزا وو او لا هر من اغراض دنیا په نه غواړي عبادت کې اخلاص هم دی او تا دو عیناکہ او ندی او ری دوال مبارک استا ندی او یعنی پکار خدا وو چې ولاته دوه عینې کا دکتور زکه چې عین نه هدلته مرپور أغلې د دې لا تاسو د پر په ل لیکن طمانه کې مقبول دی وړه طمانه کې دې سري مقبول کا لا تصرف او دښتنه صفته د لا تعذو عینا کا تشویتی د مجاز دی مراد د مدی اوری سترګېستا یعنی فاحد د سترګو پېږی فاحد یعنی سمانه مراد د سترګو نه فاحد دی چې حذف جو مبارک وو غیر ترجمه بلاسو کوم پېږه ترجمه خو به داسې نه کو چې تماره بدوالسترګي دا ترجمه حسین ده ناخودا مخول ترجمه تکای او عینا که مقبول دي نو دون با کنه داش غفلت په قرانې ژوند کې نه کوګر چې دا په معنا کې مقبول دي ده کان په لپس کې پایل دي در لپس کې دا ترجمه ولې کای چې ولاته ادو عینا که تدوال سترګې مارونه چې دا خو ډېرغه ده تر ترجمه ده او که څه کې په معنا کې فایل دی په الله معنا کې ان کومانا کې مپو دی او په الله دی دا څه مو دا سمو ندی او لري اگر چې مراده د دوار سترو کو نه دی او ټول دونه مونږ د زو شنو بیا مونږ وکاله اویم په دونه ترجمه خو به نو دي اولي دوار سترګي مبارکستا ان کوم د اینا حاله تیراپی د دې فصله دی تحلیل ټکو او کذا شکارو نتری د زینت الحیات البنیا لكن التعلیبات فالمقدم ومثله تب ارا دلری چته دسترګي د دینه واړی شتاسترګي مبارکه د دې نه ووري نو تري دو ته با اراده لری د زیب وزینت د زندګي دنیا لیکن حضرت مبارک به دا اراده دای اراده د حضرت شان سره مخالصه کوله نه باندې مشرچسترګي بنارې ایته کې بنارې او خیر تجد چا تابیداری مسلان کہه چند این کانا کدوی اسلام روڑی اوڑی اخرک پای اسلام روڑی ولا تو او تا تابیداری مکو من نمونه ماتا استوائش ده اده حضرات مبانت چریکن دا صدی مع الذين دا, دا, دا اصحاب الصفا دا امر ترتيبو كونوا دا عن ذكرنا دا غير دا مخكدي شوف تيغنا نفسك مع الذين يدعي دا مختاش ترتيبو كان اصحاب الصفا بكيلاندي اوينو مودام من دا تاريخ تشوبيغي او بلال ابن رباح حباب ابن ارد او دارن یعدول ابن مسعود عمار ابن یاسر یاسر دا فکران دی ورته دی باندې او کورین په بلنه مدینه منوره کې او استاد سپه باندې چې یره یکت په را لږه یو ورځ دی سپه باندې ولاره باندې یک کې واجب هې کې واجب په سپه ولاره مدنون خوشاله شو مزه شکر یاره دوه موقفه درعقل بس با بانی که یوازی ما تردود کولی شکنوی شی حضرت مبارک رجلین مبارک ایونتا در اخفو مبارک اتزازی غیجی یو باری چیره پا حوال حجتری و مکنه زلال مانو شی سو پیتم زانو رسال بس زورو نو بانی جی بس با خمی نیت توتال چی نیت توتال اکن خام خاص دی پیدا در سیدان پیدا کی ماغا چه نیت میوطرون ما بس کرت شروع که پزورا پزورا می شروع که جی کرت من پزورا وینو بس حقا یو سلیده تاویی آخی نهارون نهارون ده ماتا پدهون لکه جدار وزده و کشپا تا چه اکم استاده دوم را دنیا پیناسته اونه اس قیم که خالی که نماغی آخی اگر بانان پیناسته او سوله خدای کم مقامر که که چې بچای وخت راشي کنه نو هم په هغه کې زې بوونه شي په ځان باندې په ځې پیدا کېداته پیدا کی بچای وخت په نوم زېدې شو ورکول شي دا ستات معاملات ای نو ګوره شور لس سوا شو څه پاسه او صفوري نوم جمع دي چې چې د کار کړی دی دا غنو بیا جمع دی او چې په دنیا په ست دې نو په لسه مراد خلک را چې دا او خدا جان کله حسن راځي ا د دین کار چې حقوق یې هغه لم يموت ابدا هداي په حاشیه باندې دا حدیث را نقل کړی د خطبه کې چې څوک چې دی یو کی په یلم باندې يم دی شو دی بیا مرګیږي نه ولا تدئ اتتابه داریک مقوا مون قول من او ویناند هغه چا چې مونږه غافل کړی دی زل ده د ان ذکر نه تخپل یاداشنه د تخپل ذکر نه چې قران دی او تبا حوا او دی لبیکوی د خپل خواہش دی د تابې دی د خپل خواہش چې خواہش وته سو یغکې تبه چې د زیاد خواہش او تنه چې دا پدې دی او کان امره فروتا او وکارد د تجاوز د حد نه شاء مرد تجاوز دا حد نكيت وقل الحق او قوة يا شاء الحق هذا الحق دا قرآن الجيم حق من ربكم زمان تركيب دير قخت خان شاء الحق خبر دا مطلع محروفی شكنا قل هو الحق دا قرآن الجيم حق تي كائنا من ربكم او کدا میر رب خبر با دل خبر که نشنا قل هو الحقو او قل هو میر رب بكم تا خبر با دل خبر کمتیتا ومن شاعتا تو ایچا قرآن بیگی دا قرآن جیم حق دی جانب دی پروری غالستا سنا نو فمن شاعتا دا توبیخ دیجی دا تحرید دی دا تخیر سلی دا تحرید دی نچانچا خوخی فلوی امنت چاچق وخه شي دي ديماندوري او ومن چا فل يكفر او غسوکه د چاچق وخه شي دي دي کافر شي د تخیر تحدید دی زکه چې ان تعدال الظالمین پته دی مونږه تیار کړی دي ظالمانو لا نارن اور احات وبهم سرادق قها چې حته بکری باغې باندې سرادق د دې د کسلول قول علماء سورادک امام بغوی ویل دی چې عبد ابن عباس یې ویل دی چې سورادک دی حایت من نار د یو دیوال دی د اور د اور دیوال دی, دی دیوال, دی دیوال جدار دی. او امام کلبی ویل دی په خپل تفسیری کې دا یو شې دی چې د څټ په شکل کې دا یو شې دی چې د څټ په شکل کې او دی براوجي د اور نه او فټ تمامه دنیا به حادثه کړی دا څو شې خو دې کې چې د تا بل علامه مش په ویښي د څټ په شکل کې چې یو اور نه یو شې روږي جهنم نو ودا خلک پر ګرځا پیره بدل نه مکمل به با خلق باندې دقه شاح اد له سړټ په شکل کې په شکل د سړټ کې وي په دې او دقه چې په خلکو یې حاتو کې ها راځي ټول خلق راځي کی لکسر نچ لري خیمه دا تمام خلک راځي په هیڅ خیمه چې کله زګی څوراتی خو مونږه پیږو سره پر دې ته اغه مونږ په یاندلې وقفو کړه ترڅو چې مفسرین په دې باندې قائل دي ځکه چې لفس موږ کې جوړي په یی پر یعنی خیمه ته وایي اغه په یی راځه دا خیر اول چې د ویل دي چې دا دخان دی او دی باځې مفسرین نو ویل دي دا لوګی دی دا اغه لوګی دی چې په مرسلات كراغلين ان تلقوه لا رزل ذي صلاة شفاب ولا يغني من اللحب انها ترمي ببشر انك القصر دقدي دا لوگي لوگي بس راضة دا دمر قومة دي عين سرا قرده دا بس فهي يعني بس خليمه دا خداي في نوت بي پدې باندې سوراډ کو خادي وډونو او يا سوراډ کو خا رحيمو داغي سره او الله پاکوي چدي تګي تګي شي کنه شو او ک چر تدوي پر یاد طلب کی د شدت عتب توجه د بیبه پریا در شو کړی شي به ما انفو ووسره کلمحلی مولبه جنستوي پیګي پیګي دردی یو زید احادیث کده دې ترجمه شوی د ترمذی کې دمو هول معنا د زید دردی زید سمنا دارنو زید اخرې چد زیتن د تیلو پدی اخر د لوخي کې پاتې دي معسي دي بسمانه یان د پا شکل کې دمر قبیح المنظر ده قبیح المنظر او یو بیکار چته دي قبیح المنظر دې لا غي پشان دي یش دابر وته مخنه د کافرو الوجوه کافر. وجوه الکفار ولې زکه چریری گرمی دي او مخونه باور وکي چې چې تاسو دقیق کړه دا چې دې ته درې لیدکی نو لا کسره کباب ترڅ کې د قسلا مخ په ترڅ کې دا څه دا څه به مګش ورې ته چې الله وي جزره ترې چې شراب المحل دا محل, محل چې دې ډیر بدترین شه د سقاق او وساء اتمرتفقا او دید بدید جهنم مرتفقا د جهته نفي دا, دا ترجمه شویل یا د جهته زید تکیا ازینا شری الدین بیزا بی زبی دی چې اصل کې ارتفاق دی ته وې دا چې څنګه لن د او په دې ده باندې مخکې دير تا ارتفاق په لمانه ده دلته کې نفي معنا زنو کې نفي معنا مکنوم ټیک او کو پته کېګه سره وکي هغه چنده ستکه والی کړه ډیره بترې او دې رب تری زېاده تکیا زیاده ترجمه اولما روش کی از له دا ټیک ان الذين بے شکاں اغکسان چیمان روڑی دا گورے دا سدی دا بابی مشاکلہ دی دا بابی مشاکلہ دی گونی پا جہنم کسے ارتفاق دی اور اس تو بجرت کی ارتفاق تا چنیچ تا دا دا گئی پا مقابلہ کے شوی ان اللذین آمنو بے شکاں اگسان چیمان روڑ دی وامن اس فالے ہاتھ اونے کامورن اکری دی ان اللہ ان بیو اجرمن بے شکاں منگا چکم دی نزائی احسن و عملا احسن و ده جهت تعملن اولائکا دا کسان چه ده احسن و عملا بتا تباین کرده لهم جنات و عدنه دو بیده پارب جنتون شکم دیده امی شوشی دوی تجریبه یگبا من تحتهم یعنی من تحت قصورهم و عجارهم الانحار صلوخ اسم ولي. يحلون فيها بيتبا اغشتولي شي پدي ديتبا اغشتولي بيتبا چولي شي فيها پدي جنتي من اساور من ذهب بن ليد سروزرو داخر فقطو ترجمه په سوت وا اساور د اسويره تندا د شوارندن او اساور امام خورتو بی پا خفل تذکره او تذکره کرده تا تذکره مانگده رو کتل خورتزم پیدا نکده تذکره تا ده کتاب ده جیه تصوپو کنده ایلم دفت اغیر کلی کلی دی چه تحقیق دا دی چې په ار لاس ده جنتی کی با دری بندیو یو ده سروزرو یو ده سپینوزرو د ملغلو او پا دریو والو بانی ایتو ندی جا ده سروزرو دی من فیز بل جا کراغل دی او مل اس لؤلؤه لؤلؤ امره لیدری دریم دریم دریم او دا پنګری په دنیا کینارینه سره فن نکي په اخرت کې بقای دا بیا یاد لري نذیر سره ګوره بنګړی فن نک غړی او سره فن کوي لکه اوس دته غړی خون کوي او نن تک به بنګړی خون کوي او بندلی بوته ا چورې شوبلس لري د فرښتې بارشه لکه څه بده muslim وایي وعد. وعده غری که نو وعده ما ته وی چې جنتي ارش په داسه وعده اوله نکشدا دسته بو او دی په قلم ته من اصحاب من ذهب دسروزر او ويلبشونه وغندبا ثياب جنمی خضرن شنې خزر څه چې ده اغه ځار ده شنې جامي من سوند وسن واستبركن سوند وسټوي پیږي مناقش نور نبی رې خمو توي تعال چې رپ په نبی رې خمو ترجمه کینې جي ساتي نه ده نبی خم خمو ناقش دي بار څراو علماء کده ای با چه منقش ری خم اتوی منقش ری خم نری او استبرق او ری خم غٹ یو نری ری خم جی دا غیزان لمزا او بل غٹ ری خم جی دا غیزان لمزا غٹ سمان تارو نیلی غٹ فی فی با نو باس متکی اینا او داد کپلو کې دا سره غشته کنه منګه دا ستړيږي چې څه وبو تلو ډوډۍ غدا کور وروه وې بس مونږ یې چې روي ما اثر کوم سره طالب پتا کنه زمونه نیک شړیو منګه واخې کال کې متول بیا کتابونه بس تقریبا خلاص کړو د تشبيه تعجوب کوم نیک شړیو نو ما دا غدي ما تډې کسان ویر اجلال مولی دو میرا غنه دی غنو و بیچه دیو نو کن اغم زمان در نیک سنسان و اغم در تکستان و بیچه دیو بابا شولی دو نوازداشه جیب تیلاس کری و داشته دو غیره بستو کنم ابا جیب تیلاس کری نو دو میرا بطرونده که دم جیب تیلاس کری خلق مطاولده اوس پټکی هر اوس ته دومله پټکی او د قرورکو ته پجیټ کېچو او نو لوی پټکی وځي اوب دومره یې نه کنه دوم دا څه کپلو وځي دومره زماده دې دومره وب اوس دومره دا څه داسره کنه دا یې خام دغه خبرې خام و دومره یې نه خیر بی پو منزودری زماغا منزدگی بس هردی که می که پکی بی آنو بسید آده پا ما آدخیر ویشک شچ چچچچو پا ما پا ما آدخی چچچچکونا یعنی کما آدخی دا موز دی ما آدخیر آتر تکی آو سبکتی ویده دانم باید میزا بستا در بز بیترالیوزا غسری آچم باواتی راز بستا در موٹر رومنگ سر پسا گم خوطری منتا آدخ او کجر تا په څو په دې تا دوي دا څو په کنا د اخوا رحم پیاد کیږي سي ان الذين الى ربي ابي امره ته منال تکي یو د دیبل شوی مری چت اس کا مینا حضرت چانس کا ا رب ابي يوشع لنص نغيت کم د نوو توه کسان نستي او بس یو په توجه کوي د توجه صدا او په ورو تذکر له سنوال یا لیکم دا وخته څوک نه بس دا تی روته په دا دان تمه غندې دا څوک پدې تلوي ته څوک خوشو کول پیدا کوي ان بیا راته یوې دا مرشط ته ژوند دا تواجد دي تواجد کنه او یو وجدي یو تواجد دی دا دا وی فزور مونږه تواجد پیدا کړی دی مې روح مانی په دا مو دوی دا تاسو څه روح المانی چې وګورئ او هغه وې دي چې دا وګه خالي درو بیو سره ډېر و تدم ټول پخمه کبانې ارقالي درچی نو بس دا مې پکې وې درم چې بیا دا مونږه سپیشي وکنه دا ما خپل سبق وخه واسه چې ما یو تبار په جزده وینم چې دا ته حضرت و جنار نه نه اما ثواب متقین فیها ذی بتکی والی استبرت حضرت خپل په فکر وکړو قرآن زم په کم اوړې د بلاغت ولالی تو تا چې کمالی کړي دی حللون بنګلې چ سړی په خپل واغوندې فن کې کبري وتا وچی چې بلې وتا وچی یا غړې چ سړی بلد وتا وچی کنا دې فن کوي او یل بسونا دلته پیل معلوم رجل بسونا لدې تفکر کا نو پرتو چ سړی کنا پرتو د مثالن چې بلې او دې دې د پیلي معلوم دي دلته پیلي معلوم دي ان د پیلي مجول چې دا د توقل بشر به هر کتاب دی کړه شړې ته دا پته ترجمه ا څه سړې وي کړه دا خپل کتاب د ترجمه کې چسم نظر وایي چې او خده بې چې جوور نظر پکې وکړي پته و چې دا د توقل بشر کتاب دی وګوره دې معلوم دې اللہ رضو جلال فرمائیں متکی این تکیبه والی فی حاپ دی جنت کی علل ارائک ارائک دو تیواری ترجمہ کم دا جمع دا اریکتون دا اریک چه کم دیکن بیلی کی گی تخت چه دا ناوی پاکوٹا کی پی گی آغا تخت چه دا ناوی پاکوٹا دا مانا دادا چه کل ناوی ورولی ندت تا تخ تخلګې دي په دې کوټه کې دا چې تخلګې دي او دې تر پردہ دا دې تر تخقلی جامعې په چولی بلټونه په کې لګولي ګولونه او نا به باندې کې دان نه ناش په دې دا چې دې کې جنته ته ټول چې دې او مددداري چې په جنت کې هر وخت ته دا شې دې لکه دا بعد اول شپه دا شم قبر دې دمانه ده که د بل ما په نن د هل ارایک بیگی تختو بیگی هغه تختونه چدن نا وی پکوټو کی راتی پوی به تک یوالي هغه پکوینه ما ثواب دی هر خل بدلا جنت او حسنت مرتبقه او بیر خل د دې جهته نفی یا د زیاده تک یات وضرب لهم مخد و خبره لاره يو ده جنت بيان لاره او بالله دو زخ <تصفح> يو ده دنیا بل ده آخرت اللہ ویچه و ضرب لهم بيان کده مؤمنان و کافران لهم کده میر دوارتا تراجید مثلا تب بيان کده مؤمنان و مثلاً شبت رجولين مثلا رجولين نو دا رجولين چې دی دا مثلا نه بدل دی ف حذفتم ظرف سره مثلا بیان کړي ته مضمون رجوليني مسله رجوليني مضمون د دوه سره دوه رجولين بس راځي نو دا کنه دا مثال رولین دا دا مثال شو پتا محذب نمازاب سلام سره جولین مثال د 200 چې دا وی په مابن کې یا دوستی ده یا قرابت دا نو په اړیکر دي چې دوی په مابن کې یا دوستی ده او یا قرابت دا خبره ده یا دوستی ده د دوی په مابن کې یا قرابت بیا پدې مثال چې د یکا نو وسهولما پدې دي چې دا تمثيل نه دي بلکې تحقیق ده زکه چې بری ساهې لو کې تیر شو یو تو کسان په بری سراه کې ایلو کې تیر شو هغه چې دینو کې کسدي هغه دوه کسان په لارې مړ شو بيته اتذر دیناره پات دی شو اتذر دیناره پات دی شو علما دا واقعیت د تو چې دا تحقیق دي تمثيل نه دا تحقیقی مساله د فقارچ کې واقع چوي دا او دا جدي کنه دا څکارو کې چا هيو راولګیدیو مسلمان دی ابل کافر دی اغه مسلمان جدي کنه اغه کافر جدي نو اغه راولګید او 500 روپې باندې زما کاوارشت دا نو چې خبر شو رو دا رور با... مسلمان دی د 500 روپې باندې روپې ته خلای په نو وار وی الله په دې په خیرت کې زما بیا هغه زر دیناره باندې هغه کوره باد کو او د چې دینو کې چې خدای په نوم باندې هغه زر دیناره ورکړوي چې اخرت کې پکوره لم بیا پهال بیا هغه زر دیناره باندې په کې وادي وکړه د زر دیناره ورکړې یا الله دا ما هرچ کم دی د حضور ماته تدورلیک بیا هغه زر په چې دینو کې چې خادمان او سامان او مامان په هغه وخت خدای په نوم اندی زره دینار ورټل خیرت کې د سامان دی. په دې وبیا ته فکر یوه سیده خامہ حاګل چې څومره د آخرت ته توجه کوی نو دنیا ته ذر رسېنو. حدیث کراغلی نو بس هغه شې نو راغلا ته وي بيګي خدای پینو بي. یا الله چې مونږ چې کوم دیو یې کې رجولای نه مثال د 200 دا اولی بیان کا ورګه ښاکې کړه کاه چې دا په دې په رکو کې بیان پکاره کار دا دا زکه بیان کا چې د دین معلومات شي چې دنیا ناپایدار ده اخرت پایدار دي دنیا ناپایدار ده او اخرت پایدار دي نو کافر بخبشي د مسلمانان به په تسلی وشي هله په پنه کېږي اه مقصد باندې چې دنیا ناپایدار ده او خیرت پایدار دي نو کافر بخفشی چې دنیا خودمان لا او مسلمان به په تسریو شي چې دنیا څه شریک نشته را تر پروا نه للی په څه پخا نوشه ده دا, دا ماناده شي اصلي مقصد کوړه د هغه باندې ځان په یو لفقار دي ترجمه سات نه د غوړي ځان نه چې مونږ غږ غږولیو له حد هما د د یو د دوه دروازو چې کوم کافر دی. راضی جنتین بازو علموی نوم ملکلی دی چه دا قطروش دی وغیرہ جنتین دوباو بنا من آنا بین دا انگورو او حبب دا انگورو نا درختی انگور او حبب نا خوما منگ شپول تاو کڑی شپول پوچه نی پیر دا باغن جرچا پیر گردا گردخان یعنی بس رازی وحب اپناو با من اخلیل منگ شپورتاو کلو ددوینا پا درخت خورمان یعنی سمانا یعنی درخت خورمان گرداغرد آوردیم گرداغرد گرچا پیرتی نصری درخت خورمان نو شپول دی وم باغم پی محفوظ دی وم یوم کئی وارا خبر اللہ بینخلن منگ شپول تاو کلیو دا دونا پا درخت خورمان او جعلنا بین اخوما او منگ گردهولیو په ما د دا کې سا زرخان پسلو چپا پسلم پکی باگ دی دا انگرو پکی پسلم دی و گیر چاپی را خجونی اللہ پا کوئی چھ کل تل جنتید دا غزوان باغونا آتت او کلخا دی ورکو خپل نیوان او خپل پیداوار پیداوار خپل ورکاو همیشه لپاره یو شان اولم تزلم ادین نه کومو منه د تک خپل پیداوارنا یو شی نه په اعتبار ده او نه په اعتبار ده کډونو اې دا څنګه وکیني چې یبي یبي نه می وکول بل نه کولا او بهونو کې دا کار دی چې یو کار پوره می وکای بل کار کوم دیو شان کوئی دلتا دنیا باغونه دا سی چیو کال بمیو پورا کئی بلکال لبکا مکئی با سراده نو پکان لی شاہی بیشی او پل او فجرنا او منگ جاری کڑیو خلانهما وسطهما پا وسط دی باغونو کې نحرن پای که کنا او انیر ولی ذکر چه بانی سو شربی کی کرتا پدے بند شربې دی وردو بودی لیادو مشربھا ولا مودا تک در تلیکلی دی لیادو ما شربھا جدا ی می شی د او الله په کوی شې وا د دینه وکانه له ثمر او د دې لپاره میوی میوی سمانه ینه او د دې لپاره مالداری د نور هر کس مال تمر مناقل کس ممانو مسعود دا وزمه ونه ده نور مالونه سیوا د جنتي نونا نقد ادارنګي سروي و غيره پکان له صاحبيه دو يخفل صاحبته چاغې رودي يه دوستي وو هو حاضر هو اته پاغه باندې فخر کو دیږي يحاذره د سرهي گفتغو قولا پته کده فخر یعنی محاورت ستا ہوئی محاورت مراجعی تا ہوئی حاور یحاورو محاورتا یو بلتا خبر واپس کھول حصل کی دیتا ہوئی لیکن دلتا جی کم دینو گے کسو یحاورو گفتگوئی و سرکولا پترکتا پخر عدیو تبی آنا اکثر من کمالا و عزن پرا زجیانت مدتانا فماکی او دیر معزز ما نفرا دا جحد تم تل او د مطونا او دا قبیلینا نو دا علامات د دا مقبولیت زماع عند اللہ زیادا اللہ پڑی زبان دے مقبولی ما زیادون آر سراء کردی دنو مقبولی ما کنا او دخل جنتو او دے داخل شوخ پل باغتا الت جنتینو ادلت جنت کو دا جنستی اے الحال ته جنتین نو شو دا په تاویل له روزه سره وګهئ هر روزه ته او یاداره چې علماء وی چې په باغونو ته داخله دي شي کې دې نو ځکه او دې ظالمو ظلم کوون چې لنفسه خپل نفس باندې فکفر سره چې کافر دي قالا انه دوی جماع دونو اگدو بے دیر خواب ما ازنو زگمان نکم ان تبید چحالات بشی حاجی دانیامتونا ابدا میشتر پارا زکر چو اگدو می دیر او ما ازنو سات قائم ازگمان نکم چا قیامت پا برپاشی او خیر وَلَا اِرْوُ دِتُو ازمان جا قسمی کزوا پس لی شما الہ ربی علا s alaza meqawasta fa a za nule aaj da na xeram min aamu q nu zu bi mu wa de betar da